Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu moi Guran La Europa ETEM! la o discuție dificilă. Dacă s-ar putea fără ipocrizie, cu cât mai multe argumente. Așa și noi ca oamenii sinceri, nu? Să ne propunem să fim sinceri cu noi înșine și să discutăm o problemă importantă. Oricât de bune ar fi zilele libere, oricât de mult ne-ar plăcea nouă vacanțele, adevărul este că atât cât muncim, noi în general ca națiune, atâta împărțim sub o formă sau alta prin salarii, prin profituri, prin dividende, prin fiecare din ce trăiește. Oricât ne-am ascunde după deget, zilele libere înseamnă mai puțină muncă și, în final, mai puțină producție. Este adevărat ce spunea Ciprian Dinu mai devreme, că în urmă cu ceva ani eram sub media europeană. Între timp am recuperat. Anul ăsta mi se arată mie într-o statistică de care nu sunt sigur că e foarte bună, că sunt 11 zile libere lucrătoare, din 14 în total. Cele mai multe dintre ele prilejuite de sărbători religioase... Unele, le-a zice religioase, pentru că ziua de 1 mai, de exemplu, liber în România eu o consider o sărbătoare a micilor. Ea nu este ziua muncii propriu-zisă, că noi ceea ce facem de 1 mai este nu să vorbim despre muncă, ci despre mici și bere. Acesta este un adevăr care vă place sau poate nu vă place, mie mi se pare uh, ușor demonstrabil. 1 iunie este zi nou introdusă sau relativ nou introdusă în calendarul zilelor libere naționale, la fel ca și 24 ani ziua în care sărbătorim mica unire, la fel ca și uh, ziua de 5 iunie, care nu este, este a doua zi de Rusalii, nu e prima zi de Rusalii. Constructorii, oricum, nu prea munceau în ziua respectivă, că e rău de accident dacă muncești de Rusalii. Și în rest, avem adormirea Maicii Domnului Sfântul Andrei, Crăciunul, Paștele și, bineînțeles, ziua națională a României. Ceea ce încerc să uh, fac astăzi este o discuție despre utilitatea acestor vacanțe prelungite, le spunem așa. Vreau amintesc că în perioada 1-5 iunie, cu bună voință de la Guvernul României, ziua de 2 iunie a fost acordată bugetarilor și acelora care doresc să nu lucreze, tot ca zi liberă, tocmai pentru a, zice doamne, a stimula turismul să plece lumea în vacanțe. E corect. Însă, în alte părți, să știți că aceste vacanțe, n-am glumit mai devreme când am spus, aceste vacanțe, unele dintre ele, sunt mai sunt lăsate și la deciziile unor regiuni sau județe, tocmai ca să se evite aglomerarea în vacanțe, că până la urmă nu vrei neapărat să pleci din Severin în vacanță în același timp cu cel din Suceava, s-ar putea să aveți rudele, nu? În același loc. Deci, să plece un județ odată în vacanță, sau o regiune, sau oricum, nu așa toți odată. Îți doar propuneri. Cum vi se par? 0372069599. Haideți cu argumente pro și contra. Bună ziua, Marius! Bună ziua! Din Constanța vă sun. Da? Vă bucurați? Vine toată lumea peste dumneavoastră acolo, să fiți invadați. Da, Dumnezeu. Partea proastă este că la privat nu s-a nu se respecte nimic. I-am lucrat și sistemul de stat unde, aparent, se mai dădeau libere și așa. Depinde de, de șef Așa Partea proastă este că în iunie este dată ca o zi Ca părinții să, să Iasă copiii la plimbare uh -huh. Ce este rău? Că acea instituție care trebuie să verifice uh, Drepturile, respectarea drepturilor Adică ITM-ul în da? Vine și face un control Aparent Eu dacă aș lucra da, poate ITM -a, și inspectorii de la itm au copii V-ați gândit la asta? Două secunde am auzit puțin mai devreme că în momentul în care lucrează sâmbăta, duminica, în weekend, în mod deosebit, când aparent, zic aparent, dar este legal, e weekend și da. acolo sunt sport de 100%. au zile libere în compensare, atenție! Două secunde, am înțeles. Da, vorbeam de romansă. La ideea sport de 100%, deși deci sport de 100%, eu nu zic că nu este foarte bine că îi se dau aceste sporuri. Toate ministerele de interne, apărării, toate au cu aceste spori. la privată, fără posibilitatea angajatorului să dea 1%. Dacă... Legisătura prevede ca... Marius, ce vreți un... să propuneți? Eu rapid, înțeleg rapid, că sunteți rapid, nemulțumit. Da, rapid rapid, nu rapid. Nu haide nu să pune, facem să un nou domnule. Iertați-mă, Haideți să facem un dialog, vreți? Sau vreți să țineți A, un monolog? scuze că nu Deci întrebarea da. mea pentru dumneavoastră e asta. Deci înțeleg că sunteți nemulțumit de faptul că la privat nu se dau la fel de multe libere ca la stat. E corect? Nu, se respecte, se respecte, atât timp cât codul muncii le prevede să le respecte și să compense cu timp liber. Iar weekendul asta vreau să închid două zile pe săptămână sau opt zile pe lună, trebuie să aibă omul liber. Și atunci să știți că n ar mai fi această discuție inutile între privat și stat, că statul muncește, că privatul muncește. Și la privat să muncește 10-12 ori, dar nu sunt respectate regulile. N-ați răspunde la întrebarea asta, ați bune sau nu atât de multe libere? Sunt de acord. 11 zile sunt puține. Știți că în America, în Canada, aceste supermarket-uri se închidă vinerea până duminică la ora 4-5 sau la ora 1? De ce credeți? La... Păi, așa este pentru că trebuie să stea și cu familia. Apartea, aproape, este pe locul 3. Marius? Ok, e adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră parțial. Acea legislație ce închide în weekend sau mai bine zis limitează în weekend programul super rețelelor de hipermarketuri, acel program are rostul de a face să supraviețuiască și pe ăilalți comercianții mai mici care nu reușesc altfel să facă față. Mai interesați-vă din punctul ăsta. De... Am impresia că am mai și avut noi o discuție aici pe această temă pe vremea când se vorbea despre monopolul hipermarketurilor și asta e o temă de dezbatere. Sigur, bună Bună ziua, Daniel! Bună ziua, Moise! Cum ar fi să se Pare închidă și molurile că... de zilele astea libere, domnule? Să ai toată lumea? Din partea mea să se închidă, nu mă pasionează molurile. Dar de unde sunteți? Din Arad. Ce? n-aveți așa multe moluri la Arad? Sau aveți... Unul singur, unul singur. E suficient pentru noi. Ok. Dar, după părerea mea, e o idee bună, din toate punctele de vedere. Economic, vorbind, este o zi, nu? Atât. Păi, o zi și cozi și cozi se adună, să știți. O zi, o zi, 1 iunie și 5 iunie sunt legale, nu se discutăm. Păi, de ce să nu discutăm? Iertați-mă, păi... discutăm. Uite că discutăm, discutăm. Corect, da, aveți dreptate. Teoretic aveți dreptate. Putem discuta, dar, dar nu vreți după, noastră. După părerea mea, oricum cum zicea predecesorul, nu pot să zic că sunt foarte multe. Doamne, după am și o întrebare, de ce trebuie să fim liberi de mai? E o sărbătoare instituită de foarte mulți zeci de ani, dacă țin bine minte. Păi aia, că nu mai știm ce sărbătorim de Întâi Mai. Că noi pe vremea domnului, comuniștilor sărbătoream Întâi Mai prin muncă sau prin alte defilări? Nu e adevărat, dar să știți că Întâi Mai deci da, întâi mai a fost zi liberă tocmai pentru ca oamenii să-și ceară drepturile ca să poată ieși în stradă la defilări, nu la defilări ci la manifestații de protest în cele mai multe cazuri. Și în cele mai multe țări din lume, așa se întâmplă. Sigur, faptul că România e cea mai mișto țară din lume și că noi nu avem astfel de probleme în zilele libere și le facem în zilele lucrătoare, uite cum e astăzi la Parlament. Cum cei care au cele mai multe libere sunt cei care vorbesc acum numai despre salarii. Ați auzit știrea de dimineață cu aia de la protecția consumatorilor care sunt supărați că au mai mari salariile ăia de la uh, inspecția sanitar-veterinară? Da, așa s-a produs această cascadă. În momentul în care unul le-au crescut salariile, au început tot să le crească salariile. E o țară minunată, de aceea, de 1 mai, noi nu ne ducem ca alții la proteste, noi ne ducem să mâncăm mici, ceea ce e ok. Bună ziua, Robert! Uh, bună ziua, Moise! Eu uh, vreau să spun, vis-a-vis uh, -vis de ceea ce ai spus cu alte țări. Eu am lucrat în Spania șapte ani de zile, mai mă de vreo trei ani de zile, acum lucrez în privat, în special în distribuție. Problema este în felul următor. Că... Uh, și, de exemplu, cazul numai Spania, sunt, cred că sunt cu vreo 4-5 zile chiar mai multe decât noi. Aceasta este problema, ceea ce a spus antevorbitorul meu, că între privat și stat există această neconcordanță. Privatul nu respectă liberul, statul îl respectă. Dacă sunt multe sau puține eu zic că sunt destule. Păi sunt nu, stați, stați, stați, stați Sunt anumite, stați. A, deci acum să nu le amestecăm. Sunt liberele legale alea de la eu și sunt libere Corect. suplimentare, cum e asta de 2 iunie, de exemplu. Am înțeles. Care e, e numai e pentru bugetari. Statul, fiind o zi liberă legală, statul dă la... pentru angajații săi. De, de exemplu, în Spania, pe ceea ce vorbesc eu, în momentul se numește puente, în momentul în care se stabilește să se facă liber între acele zile legale, se respectă și la privat. Ba din contră, de exemplu, în Spania morurile care le spuneți dumneavoastră Sunt închise Toate weekendurile, un Pardon, un weekend pe lună un, un weekend pe lună sunt deschise În rest, sunt închise Pardon, duminica Numai duminica sunt închise O dată pe lună sunt deschise Ce propuneți? E, e de bine Eu, în Spania, clar Dar ce propuneți pentru România, Robert? E foarte de bine în Spania La fel de bine este și în România Dacă muncim eficient acele ore în care suntem la serviciu este foarte bine și este loc și pentru liber Și nu putem să muncim eficient? Nu știu, adică, înțelegeți nu, faptul că în e... zilele libere nu producem? Și da? că în final împărțim ceea ce da. producem? Nu e nicio problemă. În zilele în care lucrăm, dacă lucrăm așa, conștiincios și foarte bine, producem suficient ca să acoperim și liberul de acasă. Vă mulțumesc da. pentru telefon 037 Să nu aveți cumva impresia că eu nu mă bucur de zilele libere. <laughs> Dar acum, dacă toată lumea e pentru, eu va trebui să fiu împotrivă. Bună ziua, Gabriel! Bună ziua, se bună ziua și ascultătorilor. Îmi cer scuze că eu să fiu un picul bombănit. Mi-aduceam aminte de discuția pe care a avut-o cu colegii tăi înainte de emisiune, în care spunea așa că ai așa un sentiment mai aiurea pentru că suntem un an de trântori. Da. Uh, din păcate, Moise, părerea mea proprie și personală este că ai avut înfiorător de multe dreptate. Și anume că, da, suntem un an de trântori. Avem zile în care mergem la serviciu. Mă rog, nu e cazul meu, eu lucrez la privat de când mă știu și întotdeauna am fost plătit după da, eficientă da, Ne-am mai de ori, dar dumneavoastră faceți excepție? e ca în caragiale păi da, asta dacă știți, știți la ce mă refer ce... Eu sunt văzut ca afară în și de deci ce sunt întrebat de ce nu măcar de pe aici știi că dau exemple proaste okay. uh, În materie de zile libere iertați să-mi fie, sunt prea multe categorii socioprofesionale care aproape că au liber în fiecare zi de fie o consideră ca fiind zi de muncă A, Asta e o reutate este... din partea dumneavoastră dacă dorești, pot să dau și ca exemplele de categorii socioprofesionale. Așa este, uh, dar v-aș putea da contraexemple. Sunt convins că ați da, dat ceva. Contraexemple, bineînțeles, deci de exemplu de la bugetar, pentru mine jos pălăria față de poliția rutieră, care totuși ne mai ține în frâu și în zilele de sărbători legale sau suplimentare. Săraci uh, de ei, sunt... meu, da, ei, nu pot meu de vedere, iarăși jos pălăria și pentru jandarmerie. Acum s-ar putea ca suporterii echipelor de fotbal să-mi sară în cap și să mă blagoslovească. Deci sunt destul de multe categorii socioprofesionale de la buget care își fac meseria, dar uh -huh. din păcate, dacă ar fi să facem așa un pic de statistică, s-ar putea să ne iasă un număr din o cifră, nici măcar din două cifre. Gabriel, unde, unde vrei să ajungi? Până la urmă, întrebarea mea astăzi e asta. Întrebarea... E bine să avem mai este multe simplu. libere sau nu? Întrebarea este foarte simplă. Uh, dacă dai mai multe zile libere, ce câștigi? Uh, turism, am spus. Venituri deci, din turism. Dacă dai mai multe zile libere, nu știu dacă vei câștiga sigur din turism, pentru că tu, pentru ca să faci turism, de exemplu, în afara Bucureștiului, trebuie să te deplasezi până acolo și s-ar putea să ai mici probleme care să ducă la mari probleme de sănătate, pentru că s-ar putea să te enervezi că stai. Da, o dar o crește consumul de carburant, Crește consumul de carburant, știți, România e producătoare de benzină și motorină. Mm -hmm. În același timp, statul ia accize, pentru că cu cât stă mai mult pe șosele, adică nu trebuie să vedeți doar partea a. De ce sunteți negativist? Nu sunteți de la <gână> Denare Liber, nu e așa? Gabriel. <gână> <gână> Îmi cer scuze, eu sunt ăla care se ocupă de servere și istorici. Dacă mă sun la ora 12 noaptea, sunt bătați pe duminică, trebuie să mă ocup de el Da, dar vedeți că asta v-a făcut iată, Sunteți haters deja din cauza acestui program Părerea mea e că da. dumneavoastră a văzut nevoie de liber Ar trebui să fiți pentru Mai mult decât ceilalți Da, um, că și întreba altfel Cei ca mine de exemplu vor Sunt unii care supraveghează la Cernavod de centrală, Pur și simplu sunt plătiți să se uite la niște Ceasuri indicatoare Și să nu facă nimic da? Pentru că reactorul aș vedea el singurel de treaba lui și doar în cazul în care, Doamne Ferește, sună o alarmă, da. un indicator trece pe roșu, atunci trebuie să muncească. Dar în rest ei trebuie să fie acolo disponibil da. 24-365. Da. da, dar nu, nu, nu. Eu, sunt, Eu lucrează în ture. Lor... Da, lucrează în ture, dar nu contează că este Paști, că este Crăciun, că este Anul Nou, nu contează ca multe lucruri pentru ei, da? Primesc compensații. Dar, Gabriel, unde vreți să ajungeți? Că ne lungim. Scur și la obiect. Avem foarte multe, din punctul meu de vedere, zile libere, pentru cât de slab, de puțin și de lipsit de eficiență lucrăm. Vă mulțumesc da. pentru telefon. Gabriel, îmi cer scuze să mai vorbească și Mihai. dumneavoastră e clar, sunteți workaholic. Ați greșit țara. Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Vă ascultăm! A punctat foarte bine colegul dinainte. Altul mi se că pare. așa. Da, să zicem. În primul rând, cred că nivelul salarial din mediul privat și cel din mediul bugetar este relevant și cred că nu putem câștiga din turism că dacă s-ar face o statistică privind cine pleacă mai mult în afara țării bulgari sau în alte parte, o să observați că, de fapt, cu nivelul salarial foarte mare... Alo, păi vedeți că pierdem bani când ai care pleacă din țară nu ne aduc da. beneficii. Ai păi care pleacă în țară acum pentru aduc. că având un liber prelungit cei din mediu bugetar, să zicem, Așa. aceia sunt plecați în afară. -a Uite că nu m-am gândit la acest aspect Deci vacanțele mai scurte, ziceți dumneavoastră Dar mai dese ar face mai bine turismului național Că dacă le dai 5 zile, bugetarii fug în Spania Păi sau sigur, în privat, de exemplu, eu <laughs> sunt Bulgaria. convins că nu, nu, nu, e, nu beneficiază decât foarte puțină categorie de oameni de Greșiți De 5 poți zile să, sau, poți să vă dau... A, Da, din punctul ăsta de vedere nu greșiți da. Dar pentru că ați făcut trimiterea la salariu De curiozitate, Mihai, ce lucrați noastră? În vânzări, în distribuție. Ok, uite să vă dau un contraexemplu. În privat sunt salarii mai mari. A zice nedrepte din acest punct de vedere în mediul privat când vine vorba de aitiștii. E dezbatere acum cu aitiștii de la Ministerul Justiției. Eu am probleme, sau mă rog, eu, noi toți avem probleme cu uh, profesorii pe care iau copiii, de exemplu, de care trebuie să predea informatică la școală și care sunt plătiți la mult sub nivelul itiștilor din sectorul privat. Poate nemeritat, poate meritat, habar n-am. Dar uite că sunt și distorsiuni inverse, ca să spun așa. Corect, din punct da, de sunt uh, mai rare, zic eu. Dacă luăm uh, din domeniul meu, să zicem că sunt un șofer și un șofer din mediu bugetar, vă spun că e mai mult decât un, un șofer din domeniul privat. Din păcate, Da, cât, spuneți. Cât, uh, cât uh, nu se schimbă această grilă, da. pentru că cel din mediu privat îl susține pe cel din mediu bugetar. Cred că România nu se îndreaptă într-o direcție bună. Ok, vă mulțumesc pentru telefon. Că tot vorbim de IT și de distorsiunile din țara asta, noi nu le percepem. Dar salariile în IT, de fapt, sunt mici în România. Gândiți-vă că 110.000, am văzut ultima statistică, de angajați în firmele din IT, produc cât 2 milioane de agricultori. Sigur că au salariile mai mari și veniturile mai mari, dar gândiți-vă cât de mult înseamnă asta și cât se redistribuie, de fapt, din valoarea adăugată, din munca lor, către alte categorii, inclusiv, față, inclusiv către agricultori. Dar nu numai către agricultori. 0372069599, Avem prea multe libere sau nu? Bună ziua, Nicolae! Bună ziua! Sunteți hotărâți uh, și supărat de Sfântul da. Nicolae? Nu e liber, din ce știu eu. Nu e? Da, nu, nu, nu e să fie liber. Cred că sunt contra multe, multe sărbători religioase care, pe da, care. Sunteți ateu, să, să înțeleg? Nu, nu sunt eu, nu, nu. Cred că sunt mai degrabă agnostic, dar nu asta e. A. Sunteți doar nedus la ba. biserică. Asta înseamnă agnostic. Da, ca... <laughs> ok. Da. Uh, eu lucrez în mediul privat, iar prietenii și încă membrile familiei lucrează la stat. Așa? Și nu înțeleg de ce nu au și dacă tot au hotărât să fie atât de multe zile libere, să fie vedea ca caștare la privat. Adică mâine suntem liberi, vine mergem la serviciu. Care e păi... problema? De ce nu pot să facă și așa? Păi, stați un pic. Nu aveți un avantaj de care nici nu vă dați seama. Ce faceți mâine, când, nu, pardon, joi? Joi? Da, în zi liberă. Uh... Ce faceți? Ce v-ați propus să faceți? Păi, nu, practic, nu, timpul. Păi, de ce, domnule, că e liber să stați cu copiii? Uh, nu am copii încă. Uh, păi, da, iată, doamne, aveți o oportunitate. o oportunitate. Vă dă guvernul ocazia. Deci, spre deosebire de bugetari, dumneavoastră aveți doar 1 iunie. Trebuie să știți să folosiți acea zi, nu să o pierdeți. Că dacă, dacă, erau, dacă aveați și în zile legate, o zi o pierdeți. Da. da. Vă e ciudat uh, perudele dumneavoastră acum, plecând peste. Nu, lume. nu, nu, nu deloc ciudat. Problema mea cea mai mare este cu, cu bugetarii cel puțin cu aia care-i cunosc eu și cu care am avut interacțiuni. Nu cred că merită atât de multă liberă pentru calitatea muncilor. Nu toți sunt de acord o parte din ei, dar o parte semnificativă. Adică undeva la 80% treci astăzi. De deci, Nicolae, era... ați sunat astăzi la emisiune să spuneți că vă e ciudă că da. bugetarii au liber pentru că și în afară nu, nu, nu, nu, de asta... Nu, nu, ciudă. nu e ciudă. <laughs> Nu-mi e ciudă. <laughs> nu -e ciudă. Pur și simplu sunt Da. De fiecare dată ei, ei au toate beneficiile și prestează prea puțin pentru ele. Asta e opinia mea. Poate s-au dus mai des decât dumneavoastră la biserică. V-ați spus problema? <laughs> e posibil, e posibil. Vă las să mai meditați. 0372069599. Claudiu, bună ziua! Mai... Claudiu? Claudiu? Cred că i-a picat semnalul. Bună ziua, Sfântul Andrei! <laughs> Salut! De ce avem domnul uh, liber de Sfântul Andrei? Spuneți-mi și mie. Uh, nici eu nu aș... Uh... Nu sunt de acord cu liber de Sfântul deci, Andrei Deci despre Sfântul Andrei, creștinătorul Dacii, eu o întreagă poveste Din punct de vedere istoric să știți că sunt destul de multe controverse Adică nu e ca 23 august, să zicem așa unde A, nu, nu. Și acolo erau foarte multe controverse, dar parcă mai multe sunt la Sfântul Andrei Deci de ce este avem mai noi liber de Sfântul Andrei? De Sfântul Andrei. Deci este mai împământenit decât 23 august, cred eu Ziceți? Sunteți tânăr Așa mi se pare, așa okay. mi se pare Um, ce mai am să spun, eu lucrez în vânzări. Am lucrat toată viața mea în vânzări de la 18 ani, fac 30 de ani peste vreo lună, tot timpul am lucrat în vânzări. Ce vindeți? Material de construcții a, Păi de aia, e, e de vreau da. Asta a trebuit să vă luați liber, nu, că de rusar nu lucrează niciun constructor. Uh, but, lucrează pentru o singură zi, ne mai luăm liber, mai sta la birou, mai facem acte, nu este asta problema. Țin de să fiu și puțin uh, obiectiv Pentru că în, cum muncesc eu la mine se lucrează foarte mult în uh, perioadele astea De exemplu de 1 iunie Nu își va lua nimeni care vrea să facă treabă serios, liber uh, Constructorii, nu știu, și acum serios câtă lume și e liber de 1 iunie și stă numai cu copilul Adică dacă ai un copil și dedici doar o zi pe an Pentru el, nu știu, faci ceva greșit eu, eu știu, aveți un copil? Pe drum E pe drum o să prețuiți, să știți, în fiecare, uh, fiecare minut, nu, fiecare zi liberă pe care o să o petreceți cu copilul dumneavoastră, iar dacă nu o să o prețuiți, o să regretați după aceea. Mulți ani. Sper, sper să fie așa. așa dar, știți, copiii cresc. Dăzi uh, că de, devin... o zi pentru un an pentru copii, nu știu, ce pare o zi. Nu, o zi în plus. O deci, zi asta în plus sofism, donale, de, deci asta e un sofism. Deci asta e un sofist dole haidle că ne a dat guvernul o zi, păi dar ce done nu numai o zi pe an să stăm cu copiii. Nu, e o zi în plus. Este o zi în plus, dar eu sincer văd și foarte contraproductivă. Uh, mai devreme vorbeam de turism, că pleci din București, sunt din București, pleci din București, pe Valea Prahovei, la mare, la munte, unde vrei tu, la rude, la țară... Păi -a aduceți duceți-vă, pe Valea Jiului. De ce să vă pe Valea Prahovei? Normal am că pe Valea și, Prahovei stați. Am, uh, păi vedeți, aici uh, nu au turism. Nu, nu puteam să stimulăm turismul, dar cu libera, așa, nu știu, mi se pare... Foarte, fort, foarte, foarte forțat. Mi se pare forțat. Uh, îți dau multe zile libere ca să stimulezi turismul. Adică e ca atunci când s-au ținut minele de cărbuni deschise, că ne-am vorbit de valea ziului. Dacă nu sunt productive, le ții deschise pentru ce? Nu e bună comparația noastră. Acum la modul foarte serios. Turismul, nu, în România, că... turismul din România e din ce în ce mai eficient. El este privat. E pe o infrastructură. Deci infrastructura A. se schimbă destul de mult. Să uh, multe da. uh, bune implementate românește Nu neapărat. Uh, nu în neapărat. Fac de multe vacanțe în România, tot timpul am preferat România, m-am plimbat și în afară, tot timpul am preferat România. Așa. În afară de persoane particulare care fac în mici pensiuni sau. Uh, Așa. Păi, Pe păi acelea sunt tot... cele mai vidone în, în, aceast, în acest domeniu. Acelea sunt cele mai inovative, de fapt. într da, da. Deci... da. Și știu să-și facă cel mai bine nu să se facă ce mai uh, plăcuți Dacă să revii la ei da, în timp... Andrei, nu știu, dar ați fost vreodată pe Valea Oltului? Da Vă place? Da, este e, foarte frumos. E mișto, probabil. Adică Bă, eu... Drumul este oribil, dar. Nu, drumul nu este e foarte frumos. Nu, e, e aglomerat. Drumul nu e este oribil. aglomerat, da. Da, deci eu sunt de părere. Acum divaghez puțin, poate fac o discuție separată despre asta. Mie mi se pare că Valea Oltului uh, e al doilea cel mai frumos loc din România. Asta pentru că eu sunt crescut la Severin pe Dunăre. Și mie mi se pare că Defileul Dunării este cel mai frumos loc din lume, dar Valea Oltului e incontestabil e superbă. În același timp, dacă te uiți la infrastructura turistică de acolo, adică. Câteva pensiuni, și în rest, hotelurile de pe vremea. mă rog, de pe alte, de pe alte vremuri. Sau duceți-vă vreodată vara să vedeți cum stau oamenii în strandurile alea, precum conservele. Aia nu e uh, potențial turistic exploatat. De ce se întâmplă asta? E o întreagă dezbatere. O las pentru altă dată. Acum vorbim de zilele libere. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372 Deci nu nu voi strâmb la pensiunile, din, tu, din contră, acelea trebuie încurajate, acelea sunt cu adevărat vii în materia turismului din ce în ce mai bun în, în țara noastră. Bună ziua, Mihaela! Bună ziua! Vă ascultăm! Cred că sunt de acord cu zilele libere, dar cred că ar trebui lipite cumva de trei ori pe an, adică o săptămână liberă de Paște, două săptămâni între Crăciun și anul nou, când oricum productivitatea muncii este scăzută. Păi de ce să fie scăzută? Nu. Pentru că este scăzută, pentru că lucrez în producție de 14 ani și știu că atunci productivitatea muncii este scăzută. Și cred că și acest liber de joi până luni, iată, și afectează productivitatea muncii. Păi, nu în nu momentul în care miercuri nu poți să încarci marfă pentru că joi nu lucrează nimeni Așa. și nici nu poți să primești marfă okay. marți pentru că luni nu lucrează nimeni. Ok. Bun. Deci, dumneavoastră, spuneți că e mai bine legate astea, da? decât cu cât sparte așa de o zi lucrătoare? Exact. Pentru că o săptămână cu trei zile lucrătoare se foarte mult productivitatea muncii. Sunt curios. În ce domeniu lucrați dumneavoastră? În producția de semifabricată din lemn. Interesant ceea ce povestiți. Ok. Dar vă dați seama că, în general, așa cum vorbeam mai devreme, în România nu se închid... Hipermarketurile sau molurile, adică cineva trebuie să lucreze, să facă aprovizionare și în aceste zile libere. Nu, nu e ca și Așa cum am este. singe lumina și am plecat din țară, gata, doamne. Eu vineri nu pot să mă duc să iau materie primă de la niciun furnizor cu atât mai mult de la stat, pentru că nu se lucrează. Luni nu pot să, uh, marți, nu pot să primesc de la niciun furnizor sau nu pot să, uh, pentru că iarăși luni nu se lucrează. Cu alte cuvinte, și miercuri este o zi parțial blocată și marți Okay, deci adică ziua dinainte de vacanță și de după vacanță. Plus că vă dați seama că până pornești motoarele și până se pornește cu adevărat producția durează, cam câteva ore bune. Păi nu înțeleg atunci. Deci vă plângeți și de aceste libere uh, legate la stat, să înțeleg? Da, mă plâng și de aceste libere. Eu cred că ar trebui legate cumva, cum am spus, aprilie, august, decembrie. Uh, în care așa? Spuneți. să nu se lucreze... Toată lumea are liber, toată lumea este în vacanță. Da, o săptămână sau două. Ok. interesantă propunerea dumneavoastră, dar în restul timpului Adică, uh, mie mi se pare totuși că e pentru, nu știu, pentru starea de spirit a națiunii. E mai, mai bune așa. Adică de întâi de Paște am avut liber, de întâi mai liber, dar acum iarăși de 1 iunie liber. E, parcă, e mai, parcă e mai bine așa, nu? Cu siguranță, dar eficiența muncii... Da. Este un punct de vedere În domeniul dumneavoastră, Mihaela, v-am spus În turism, bucuria e mare în această perioadă Bună ziua, Iulian Iulian, bună ziua uh, Salut, Moise uh, Ok, părerea mea strict personală Și e un lucru care îmi convine foarte mult Zilele libere sunt foarte bune Pentru că mie, cel puțin, îmi permit să prind lucruri din urmă În zile lucrătoare te sună lumea Ai clienți care te sună Trebuie să rezolvi probleme urgente Că sunt cel mai productiv în zilele libere. Deci, din punctul meu de vedere, să fie cât mai multe zile libere ca să am și eu timp să, să prind lucruri din urmă. Adică dumneavoastră să înțeleg că lucrați, lucrați mai încet decât colegii dumneavoastră și când, el, când ei sunt liberi, voceți la serviciu și zic, hai că îi ajung și pe ăștia. Sau, cum <laughs> nu neapărat decât colegii, dar din păcate am însau am, din fericire, am și rol de vânzare, am și rol de, de, de livrare. Sunteți patron. Exact Așa. Păi dumneavoastră lucrați șapte zile pe săptămână, domnule Exact ești. Și aveți tendința exact. să-i înrobiți pe ceilalți în loc să-i lăsați să plece și ei în câte o vacanță Nu, nu, nu, ei pleacă, ei se duc, ei sunt în vacanță De exemplu, am acum pe cineva care i a toată săptămâna liberă Inclusiv luni că e zi liberă Deci ei își văd de treabă, da. Încă sunt la stadiu în care nu pot să mă ocup Doar de vânzări, trebuie să mă ocup și de Partea de livrare efectivă de proiecte Lucrez în IT Așa, Așa că zilele astea pentru mine sunt foarte bune Sunt mană, ca puc să prind lucrurile din urmă Și repet, sunt, cred că sunt chiar mai productiv Dar, doamneavoastră, Iulian, noaptea dormiți? Uh, da Da uh, uh, Vedeți, încă mai aveți, mai aveți spațiu de muncă? Uh, mai va trebui să... Da, îl, îl întind, Îl întind la maxim, undeva la. Dacă reușesc să duc undeva la 12 ore de lucru plus ce mai am un pic de sală. No. Să mă relaxez, vă okay. duceți la sală să vă relaxați. Hai domnule, lăsați-ne. te puneți mâna și munciți Pe de altă parte, Iulian, la modul foarte serios acum. Cum vreți, domnule, să ne bunim cu toții, să ne transformăm în roboți Cred că sunteți printre nu, foarte nu, puț sunteți printre puțini azi. oameni din țara asta care gândesc așa, să știți. Nu, dar din punctul meu de vedere e foarte ok să fie zile libere. Pe de altă parte, citeam și sunt foarte multe articole care spun uh, în momentul ăsta e la nivel mondial toată lumea suferă de ceea ce grecii numesc self-entitlement, adică vor să beneficieze de stilul de viață al celor. 1% din, din populație, fără să depună efortul. E ok, vrei zile libere, vrei să, vrei să te distrezi, vrei să ai o viață de familie, Așa? vrei să, vrei să te vezi mai mult cu prieteni. Ok, dar nu te-ai aștepta să beneficiezi de acel stil de viață al... Ce mașină aveți, noastră? Ia spune ne uh, Un CLS. Uh, un Mercedes, da? Huh? Vedeți da, da, da, da, da, ce... că nu există egalitate În lume, pe bune, vă mulțumesc Iulian Îmi place să descopăr oameni ca dumneavoastră Dar astăzi sunteți neamțu Din povestea cu grecii, ca să zic așa Grecia a intrat în Uniunea Europeană A zis, gata, hai că suntem Ca nemții, putem să ne împrumutăm ca ei Să muncim ca noi și în final Ceva s-a rupt Nimeni nu le-a spus grecilor cum au evoluat salariile în Germania în anii 90 și până încoace, încoace, când au avut un pact național în care au crescut salariile cu 2% într-un deceniu sau 3%, ceva de felul acesta. Vedeți, fiecare știe ce e în gospodăria lui. Dar CLS-ul se vede de la distanță, Iulian. Uh, bună ziua, Alex! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Nu ce mașină aveți? Haidele, spuneți ce vă e nu, Opel Vectra B. Din ce an? Uh, 98. Oh, ok, bine. Da. Vedeți, uh, re... au CLS, dumneavoastră, aveți multe libere, cred, Alex. E în regulă, sunt mai tânăr, am timp să, să strâng și okay. de o mașină mai bună, zic eu. Cât costă un CLS, că nu uh, știu, cred că e vreo 30-50 de mii de euro, nu? Un Mercedes de la... Depinde de dotări, cred că da, pleacă undeva pe la, la bani ăștia. Bine. Uh, legat de subiectul de astăzi, uh, eu sunt... Uh, mai tânăr, lucrez în, în privat. Da. Chia e că uh, despre scopul zilelor libere, cum am zis, întâi mai era, nu știu când, se întâmpla alte lucruri în, în ziua asta. Și cred că ar trebui să analizăm mai bine uh, pentru ce, de fapt, oprim acea liberă. Într-adevăr, lucrăm și ne prinde bine. Și mie îmi prinde bine o zi, o zi liberă. Dar uh, cred că unii, mă gândesc și la, la ideea cu turismul, da? Câți din, din uh, salariat sau din cei care muncesc pleacă în zilele astea libere și au, au și permis să plece uh, pentru a promova turismul și a aduce bani uh, din turism? Câți? Vă întrebați, Cât să-și permis să plece în zilele astea? Eu pot să vă spun așa, mai mult decât pe vremea lui Ceaușescu. E foarte simplu. Astăzi infrastructura turistică e mai mare decât atunci și cu toate astea e neîncăpătoare. Hm? Ce ziceți de asta? Da, atunci mai trebuie să lucrăm pe partea de, de turism, bineînțeles. Alex, nu vreți un Sielo din 1999? 140.000 de kilometri, stă în parcare de vreo 2 ani, nu vreți? 2.000 la programul no. Rabla pentru hibride, mă gândesc să-l dau, deci negociem de la 2.000 în sus. Mai gândiți-vă, poate vă ajută în productivitatea muncii. Nu e CLS, sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă poate fi de, de folos într-o zi liberă, mai mult decât un Opel Vectra din 98. Bună ziua, Cristian! Cristian, bună ziua! Bună ziua! Având în vedere că tot am discutat despre domeniul turismului, eu vă sun ca persoană, care activează în acest domeniu. Vă mulțumesc că ați sunat! Așa, cum e la dumneavoastră? managerul unei pensiuni. Da? Vreau să zic că, cred că vorbesc în numele tuturor, când spun că aceste mini-vacanțe sunt practic ca o gură de aer pentru noi, cei din domeniul turismului. Nu știu, avem atât de multe solicitări în perioada aceasta, încât, sincer, mi-aș mai dori niște zile libere. Nu sunteți de pe Valea Prahovei? Nu, așa? de pe Valea Prahovei, suntem din Piatra Neamț, în zona Moldovei. Okay. Și, sincer, Cristian, stați așa un pic. Da. Știi, vă întreb, știați că pe Valea Prahovei nu mai există noțiunea de extra sezon? Da, sincer, da. Pentru deci, că... acolo nu găsești într-un weekend de obișnuit, dacă vrei să te duci la Bușteni, greu să găsești o cazare decentă la un preț de asemenea decent. S-ar putea să găsești la oastea sau la 5 stele, dar în rest la 2, 3 sau 4 stele e foarte greu să găsești. Tot timpul, vale. da? De ce credeți noastră că se întâmplă așa ceva pe Valea Prahovei? Eu cred că contează foarte mult în aceste ecuații și poziția Sigur că uh, da, București, de Dezvoltarea de Bucureștii. bucureștiului de da? București, da? Simplice și drumurile, mă rog, acum. Așa. Eu chiar vedeam cu turiștile, spuneam de cât -o șapte ori, mai decât să stați 7 ore, vine, mai bine faceți 4 ore. până e, mai ști. E corect ce spuneți. Deci <laughs> acum, mutând puțin problema, cu exemplu da. de pe Valea Prahovei și București la dumneavoastră la Neamț, de ce credeți că la Neamț nu aveți această problemă de a nu mai avea extra sezon cum au ăștia pe Valea Prahovei? Uh, nu știu ce să zic. Eu, din ce am mai vorbit și cu turiștii și cu lumea cea mai venit pe la noi, uh, mulți nici nu cunosc, nu prea au fost prin zonă. Chiar am rămas surprins. Cristian, pentru că vă lipsește de... Bucureștiul și dezvoltarea Bucureștiului? Da, sincer, da. Pentru e că nu sunt locuri suficiente rând. de muncă la Bacău, Iași, în, în apropierea dumneavoastră. Sigur că venim la Neamț să vedem cetatea Humuleștiului și casa memorială cu capra și treiezi. Da. Sigur că da. venim, dar mai greu de la București, adică o dată pe da. an. Vă trebuie, vă trebuie acel tip de dezvoltare, adică multe joburi în apropierea dumneavoastră care să vă susțină permanent, nu? Ocuparea în pensiuni sau ce aveți sau hoteluri, sau ce aveți acolo. Da. da. da. da. da. Deci, da. poli comercial, practic, cel puțin la noi în zona ar fi desigur sunt și de acolo, dar nu se compară cu București, sau, mă rog, cu Clujul, Timișoara marele puteri, ca să zic așa, de partea de financiară. Da, e o problemă, dar și drumurile sunt o problemă, infrastructura în sine. Noi, deși avem un drum destul de rapid, bun, pe partea aceasta de n care oricum e net superior altor... Dinspre București, dar dinspre Cluj? Dinspre București, dinspre Cluj... Prin cheile Bicazului, dacă nu mă de înșel, de ale, na, așa? Ale, da, da trebuie deci... făcută autostrada aia de la Târgu Mureș și până la aia. Și sigur, acestea sunt probleme. Dar acum, revenind la zilele libere, vă întreb și eu pe dumneavoastră așa, cum faceți domnule cu angajații? Ei n-au și ei dreptul la libere Uh, ba, da, au și ei la libere și am convenit cumva cu ei. Poftim, lucrați în perioada aceasta mai mult și vă alegiți. Ori primiți o bucnosare, ori o să facem cumva în extra sezon, că vorbaia uh, avem extra sezon, nu e suficient. Așa? Uh, adică le dați prin noiembrie liber pentru faptul că le dăm Liberi exact, exact, să le dăm Ai. în noiembrie sau în, nu știu, în decrăciun, de obicei le mai dădeam liber, când închideam... Vedeți uh, Vedeți? Da, dar nu, e, nu e ce trebuie. Adică nu e ce trebuie, dar nu avem ce să facem și din asta să trăim. Trebuie și să ei nu zic patroane, dar aici nu e egalitate de șanse. Nu e, adică nu se răscoală nimeni, nu face nimeni că, o grevă. Se răscoală, dar nu cere nimeni nu avem... o majorare de salariu ceva. Ei, de când, de când intră, mă rog, de când îi iau la interviu și le explic care situația, cum se treaba, le spun start zilele libere și zilele la stat. Adică nu se compară cu un job la stat. În turism ești practic la dispoziția turistului uh, în anumite perioade când tu probabil ai vrea să fii acasă, liber. Și, dar se compensează. Vorbim la salariu, vorbim într-o altă perioadă. Le deci, dați o mie de o euro pe lună. Uh, minim. <laughs> nu, nu, nu. Uh, salariile, din păcate, sunt mici. Cel puțin la mai te neam, sunt cele mai mici din, conform că noastră, cele mai mici din țară. Cristian, uh, toți știm că da. ai plătit la negru, să știți. Tot da. știm asta. Da. Chiar acceptăm într-o anumită măsură. Adică... Da, asta, asta e situația, nu doar eu o fac. Adică dacă aș fi doar eu, sincer, mă mm. simt simțit prost. Dar dacă ar fi să vorbiți cu patroni, să faceți o emisiune așa, cu, să vorbiți cu manageri de firme și așa la privat să-i întrebați, da. cred că o peste 80% ar plăti așa la negru. Probabil că aveți dreptate, dar asta este un cerc vicios și una peste alta va trebui să găsim împreună soluții pentru a ieși din acest cerc vicios. Că sunteți privați că sunt bugetari sau ce o înființare asta, sigur că va trebui la un moment dat să... Pentru că, vedeți, în același timp, sigur că ne plângem cu toții. Chiar eu v-am povestit la, când, la pastila Bizidei cu salariul lui Messi și cum impozitează patronii statul din România. Acum statul din România e defectil că așa a fost el înființat și așa a continuat să fie. Asta e greu de negat. Dar, în același timp, găurile astea pe care le facem sau le faceți sau le facem cu toții ciupind de aici, de acolo, pe evaziune fiscală obligă uneori statul să ducă taxele sau obligat statul că n-a fost întotdeauna adică n-a fost niciodată atât de deștept ca acum statul român, asta este foarte clar și n-a găsit soluții altfel decât să mărească taxele până când taxele au devenit de neplătit. De-aia vă spun că e un cerc vicios care se autoalimentează. Bună ziua, Gabriel! Gabriel! Gabriel nu vrea să vorbească, s-a supărat pe mine. Claudiu, bună ziua! M-auziți? Da, poftiți. M-auziți? Da. Bună ziua, domnul Maise. Îmi pare bine că am ocazia să intru în direct la dumneavoastră. Referitor la întrebarea pe care ați spus-o la începutul emisiunii, cred că toată lumea a citit multe statistici, nu suntem nici în capul listei și nici în coadar în ceea ce privește zilele libere. Acum suntem mai bine, adică nu suntem ca englezii. Proștia de engleză, ați auzit, ies și din Uniunea Europeană Ea lucrează, aia au 8-9 zile Libere pe an, sunt vai de stau lor Dar eu vă spun, deci cunosc am foarte mulți prieteni, Așa. nu muncesc englezii Muncesc imigranțe și în Germania la fel mm. Așa Au cum avut conducători în patrie Într-adevăr, au ținut la țara lor La Germania și au reprezentat cu adevărat interesele poporului, a fost altceva La noi tot timpul eu asta este impresionant. Tot Vedeți că la nemți, este... atenție Claudiu, la nemți au existat mai multe tipuri de înțelegeri. Odată între patronate și sindicate, apoi între forțele politice pentru a face acest tip de înțelegere pe durate lungi. Nu se poate Da, dar era o înțelegere credibilă care a fost luată în serios și de muncitor. Bine. Și a respectat-o și a dus-o până la capăt pe o perioadă lungă pentru interesul țării. Adică la noi tot timpul omul va fi suspicios pentru că lucrurile acestea nu se fac clar și nu se fac pentru un bine comun. Și uh -huh. tot timpul omul la noi este, este, nu știu, este înșelat cumva de patronul lui. Deci patronul devine, ziceți noastră. Nu neapărat, nu neapărat. Da? Și omul, sunt și foarte multe lepre care înșeală patronii. Fără discuție, să ne este, Deci discuția a fost clar una despre muncă. Claudiu, dar... sunt mai bune sau sunt mai puțin bune multe zile libere? Eu zic că sunt foarte bune zilele acestea libere, cu da. condiția ca zilele în care se lucrează fie zile în care, într-adevăr, se lucrează și este o atmosferă de serizitate și de responsabilitate. Ca la nemți. V-am simțit noi. după accent că sunteți puțin neamți. Ce ziceți? Se recâștigă Merkel alegerile din toamna asta? Eu sper să nu câștige. Eu vă spun mea. că nu contează. Dacă. Nu am văzut ce a dezamăgit să Îmi pare rău că vă dezamăgesc și eu. Deci, pentru că tot a invocat pe nemți, uitați-vă puțin la cum au știut politicienilor că tot ajuns să rămână în domeniul acesta: să, să se susțină practic reciproc pe problemele de interes pentru Germania, de la conducerea Uniunii Europene și până la legislația muncii. Da. Deci, ca să, eu sunt un fan al doamnei Merkel, vă spun că îmi place de doamna bunicuța, deși mă scoate de multe ori din sărite cu modul în care acționează. Nu, nu întotdeauna e în avantajul României ceea ce face Madame Merkel, însă nu pot să n o admirație pentru ea la cât de puternică este. Probabil că va câștiga alegerile din nou, dar uh, nu contează. Pentru că și dacă va câștiga Martin Schulz, o să vedeți că va fi fix același lucru din punct de vedere internațional. Germania va fi la fel. Geo, bună ziua! Bună ziua! Mai avem vreun minut și ceva, bucur. vă ascultăm Mă bucur că ai spus un pic mai de vreme De faptul că Vorbiți un pic mai, mai tare că doamne. ești un brum pe fir O fi liber și la uh, astea din telecom Poftiți! Am înțeles, îți aude mai bine acum? Mult mai bine Spuneam că mă bucur că ai declarat un pic mai de vreme Faptul că ai o admirație pentru doamna Merkel uh, Din fericire pentru nemți Ea este o patriotă, Așa cum au fost și patrioții patrioțe românilor, Dar nu mai contează Cert este faptul că mi-aduc aminte că după așa zis Revoluție, ca să nu spun în de stat din decembrie 89, au apărut niște proverbe și zicători pe undeva, ceva de genul pauzele lungi și desechea mai marilor succese. Da, uh, da nu știu dacă e după revoluție. Cred că erau după, și înainte astea. După. Înainte nu prea erau, dar nu asta e important. Ce este faptul că în momentul de față România să aibă cât mai multe zile libere, să producă cât mai puțin și să importe cât mai mult. Dacă, Dacă vă față, referiți eventual, la industrie, să știți că ponderea industrială a României comparativ comparativă cu cea a Germanii. Uh, da, hai să ne gândim la produsul intern brut al României din 88, e, nu zic așa. 89, așa. și să vedem produsul intern brut al României de acum. Este de mult mai mare acum. Care erau exporturile României în 88 nu, și care sunt Nu, sunteți prea, româniei prea de de acum. pentru asta, ce vârstă aveți? Nu, iartă-mă, Moise, cred că sunt mai în vârstă decât tine. Dar ok, atunci important. știți care a fost prețul exporturilor din România de atunci? Un fometare da, săraci, totală. Adică, săraci și oameni bogați, nu cum era vorba aceea. Nu, iertați-mă, Geo, uitați-vă... Uh, am depășit, gata, am scoate colegul. Deci, Geo, uitați-vă în statiții să vedeți cât de grav... Arăta economia României înainte de 1989, și pe partea asta de importuri și exporturi, ce exportam, ce valoare adăugate și care era prețul plătit în final. În final a fost o mare criză. Trebuie să termin, că mă dau afară colegii mai vin și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.